Lërgimin nga pengame e së nga më shkufr Me gjitha ta e ka prue Mungesa mjetit E pengam qëllimin Andaj shpesh her Ta nga e ka përmen shpesh I bën qajim elgjëzije Shpesh her, tenan fe Mjetet janë gati si qëllime Mjetet janë gati si qëllime Andaj namazi Me gjithë polemikën Disa tjetarë kanë tomë namazi nuk është qëllim Po është mjet Për të mëri të Zotë i onë gjellëvare. Po pata, së mëri. Pata, nuk arri. A gjërimi është mjetë, pata, nuk mëri. Zeqati është mjetë, nga se i ndimon të varfërit. Pata, nuk mëri. Të një numër i madhë, i djetarëve në mozi dhe zeqati janë, pato, s'ko imonë. Në nënkuptojmë nga kjo se, disa mjetë e në fenë tonë, me gjithë se janë mjetë, pato nuk arrihet, nuk arrihen qëllimët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 e shuan hidrimin e Zotit. Allahu më së hidrot me neve. Mirë po me çka? E kanë pasë po me edep arihet. Do të shofë minë akudhim të kriesat, po para se me mëri të kriesat, akudhim të pengamberi sasallim. Kuri ka arë shpalja, është friksu. Dhe kër është konsultu me bashkë qortën e vetë, Khadijën, Khadijën ja ka përmen disa pika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 Allah o taç smundjë. Allah o taç smundjë. Gja sa ka bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ka zbrit Allah në një smundjë vetëm se ka zbrit me ta ilaçin. Kush e ka zbrit? Allahu xhellahu ala. Mirbadot po nuk tha kur të më smuja aj, po kur të smurëm unë, pse mos mi përkaçu Allahut diçka ska s'është e debiti. Por çata është Ibrahim alayhi salatu wassalam. Tha wa kethalik ke qaulul khidr Alehi salatu e selam, fis sefine, kështu dhët edhe khidri, në anije, kër kanë u thunë me Musa në Alehi salatu e selam, kanë qenë po, aji ka po khidri disa veprime, që Musa, bo, shtudit, qabankë i kështu, mirë po edhe aji ka po spallje, pre Allah u te bareke, vë te ala, mirë po edhe khidri, kër i ka bo po të veprime, ku ka qenë veprimi, fi për jashti mirë, edhe prej për jashti mirë, ka thënë më ka thë Kur për e për jashët do keqë, ka thënë une e bona. Pse? Me eru i të depin me Allah. Shikënë, thotë, kur e ka prishë anijën, që ka thënë, fe eratu en e ibeha, dhe ishtë të baj me defektë, të prishë. Fe eratu, me gjithë se këta se ka bo prej vetës. Allah u i ka thënë. Allah u i ka thënë me prishë, për urësi tjetërë.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 Fë e radera buke e nje blughe e shu dehume Kada është zoti jotë që të arrinë moshën e madhe Kada zo, ka është zoti jotë që të arrinë moshën e madhe Ketve primët i ka pa më urdhër zotit Po njanin ka thonë edeshti Allahu ketërin ka thonë une e bana se, se prej për jashtë do këtë e, e pa kuptushme kë mu, e Kështu kanë thonë edhe besimtar për xhinjet kur e kanë pranuar islamin. Shikao subhanallahu. Edhep me Allahu onjella wala. Kan than wa an la nadri asharr urida biman fil ardhi am arad bihim rabbuhum arshada. Kur kanë besuar xhinat, ju edina ato kanë shkuar në tshell dhe kanë hulumtu yjet, se si se si nuk i nuk kanë mundësi më të bërtu ma fella kështu më radh mi dëgjue zanat e, e melasheve. Mërë anëci, kërë e kanë pranu islamin, dhe tash po folin për Zotin. Qëfar të folme me e deptë madhë, kanë thonë, u e në në lanë e dyri e shërrun u ride, bime mën fill ardhë. Ka thënë saj përket, asaj lartë në qijel, yjet, ato lëvizjet, ato hedjet kundër shëjtanve, qka janë. Këtë ketë ket lëvizje dhe notim të në galaktikë, nuk e dim neve e shërrun u ride,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 بشرام مر بو رؤيا اديبت مع الله تبارك وتعالى وقول يوسف قال على يوسف عليه الصلاه والسلام لابيه واخوته كما بمر مندس ابر اديبه لجراته يوسف خطي قام بمرده هوجا الله يمشروفت بر اديبن ا پیغمبر و مع زاتن ا تبارك وتعالى هذا تاويل رؤيا من قبله Qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijn. Kurishtaku Yusufi me prindin e vet, ne me, me vllaznit e vet, shikoj se s'ka fol. Derisa m'foni Ibn Qayimi thot se kështu nuk mundem të fol vetëm pejgambert. Në komunë me folë kështu vetëm se pejgambert smuret me baj dikush tjetër. Dhe me mshef çat zullom çai ka ndall dhe mos me, me përmend fare. Shikona, i ka thënë bevezat Yaqubet ka thënë Abob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 me, me e therë dhjalin, krejtë të që i ka pas, me e lanë në grujën vetë, ka than, zotë jemi me, me mu është i butë, ku a kjo butësi, me fund, me fundë matët, andaj, kjo e debë me Allahun gjellë vë ala, njëri unë e ka bo, me qeni lartë, Allahun te bareke vë te ala, mu e Allahun më ka bo mirë, kur më kanë zirë prej burgët, u alem je kulë, e khraqënimi në ljubë, dhe nuk ka than, më ka, më kanë zirë pre Për e ku? Për e bunarit. Se valë, që ka dhëtë i mënkaimi? He vëdhan lill edhebi ma ikhwati hi, me rujt edhebi me vlaznit e vetë. Të kishton, Allahu më ka bo mirë kër më kanë zirë për i bunarit, ha, ju më kini gjitë. Ha, kuptot? Për mësë mi aranue këtëre, ka dhanë, më ka bo mirë Allahu kër më kanë zirë për i burgut, se më burg e ka shti këtëri, këtë s'ka li dhe këtë pësë e rënë, se k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 Sa ato kanë pasur i, kanë shkuar te Yusufi kanë marr bukë, kanë marr mjetet elementare të jetës. Dase ka thënë, shtatë vjet të krizës, kanë shkuar kanë marr bukë për me larguar jehdal ju'i, krizën e uris. Nuk ju ka thon kështu, ka thënë juve ju ka vë, më ka valla umir kur ju ka prutë one. Realisht ato kanë pasur mirë për Yusufit, jo Yusufi për atë. Mirë po ka thon, më ka vë mirë që po ju shoh. Kjo e dep. Asat njeriu sot nuk mundet me duru 5 minuta pa ta përmeni një vejpër e si këdë e si il muabetin prit folion e pak dishkatë kaldoj se edhe unë këmbo sështë kushtë, nuk është kushtë leje, madje nuk i ka përmeni së ndët qëka i ka bo, pas thaj që ka bo, thot dhe i ka than min ba'di en nëzaga shëjtanu bejni vë bejna ikhvati dhe pre fjalibe të edebi që i ka than ka dhënë neve në ka shti shejtani muë e mëzvlezërve a to fitilat e konfliktit fe a ta e lëfutua e lëkërame e lë edhebë haqqa me këtë shpreja ka dhënë e debit hakin dhe bujaris hakin dhe të qenurit bur futua i thënë burni ja ka dhënë burnis hakin se ka folë që ishduhet që ka dhënë ketë atë mëfë dhe atë Problematik çka ka ndodh, ja ka ja ka hedh shejtanit. Kush e nxjer, kush e citim punorr? E nxjer, vllazëtevat e çetën. Kush e shiti, vllazëtevat e shejtan. Këto ka mbo vllaznit. Kush e ka rreth Jakupin, vllazëtevat. Kush e ka çorrusit Jakupit, vllazëtevat. Me gjithë ata ka thon, me ze ka shejtan, shejtan ne ka boka kët. Ata ne kemi përmend në në legjërat se dietar kan thon, pse ka thon kështu kur duhesh me pajtu diçka, mes njerve që kanë konflikt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 konfliktit thot so, ولهذا لم يكن كمال هذا الخلق الا للرسل والانبياء صلوات الله و سلامه عليهم thot edep nuk i takon me çen vetëm se te pejgamberit edhe njerzit ju afrohen mir po nuk mrin askush deri në kat dërëjë thot dhe min hadha amara nabi sallallahu alaihi wasallam errecul an yastura awratahu wa in kana khalian la yarahu ahad pre xekaptine te edebit është Urdri pëngamberit sallallahu aleyhi sallam që njeri ju të mbulon avretin organin e turpëshmë të ti u in kene khaljen edhe nëse nuk e shef kur kush në, në vëndet e e intimitetit dhe kryrës në nevojës nuk e shef kur kush edhebën më Allah për edhebën më Allah ndërbare kjo vëtë të ala ndërkohadir nga pëngamberit aleyhi sallallatu sallam që njeri ju i preferohet nga edhebi lartë që edhe nësë është vet vetë Derof, në nevojtore është edep mos me u zhvesh është edep mos me u zhvesh dhe pengamere ale i salatu selam në kaptinën e kryrës së nevojës kemi parmenin diska kush i kujtohet në fiqë atje se nuk e zhvesh deri sa është ull për ta kry në vojën se nga se nuk ka dasht me u zhvesh për i për para me gjithë se ka që në ratë Dhe tjetëra, ka shumë sahabe që kur nuk e ka nëpa organin e vetë. Kur. Kur nuk e ka pa organin e vetë. Nga, nga turpi për Allahet. Ka tha nuk i takon këti rësive me për këtë sentë. Allah ju ndëroftë. Pse nga e debi me Allahun të bareke wa te ala. Ala hasbil kurbimin wa ta adhimi hi wa i gjlali. E njeri ju psevan këta thot, thotët thot, vërsi sa i është afrua Allahot pra njeri ju kër është tafor Allah që aban mundohet qka është tëpshme me mbulu qka është tëpshme me mbulu edhe psa disa pjesë dhejtë atës ka ku miquë ato tatina janë mirë po edep me Allahun të bareke wa teala dhe thot nga turpi pre Allahun të bareke wa teala wa ma arifat e vakari dhe nga një uria qëfar respekti meriton zoti on të bareke wa teala dhe kanë thanë disa predjetarëve iltezi me l-adab dhahiran vë batina të të përmbaju edabit për jashtë dhe për brendja fa ma esa ahadun l-adab dhe dhahirin illa uqib e dhahiran nuk ka dikush keqësilje, keqës edab pa edukat të jashtme vetëm se dënohot për jashtë wa ma esa el-adabu batinen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 është a njëri për të cilin kanë thonë disa përrej djetarve më tehe me Abdallahi e had se akuzon dikush Abdullahi ibn Mubarekin vetëm se ti akuzoi ata nuk e akuzon dikush Abdullahi ibn Mubarekin vetëm se ti akuzoi ata pëse ka thonë se Abdullahi ibn Mubarekin është ti u a e thesë e kur dikush dhe më rëzukë tha aja ka për qëllim fejnë e zotit e Mubarekin kësh Abdullahi ibn Mubarekin Babën e ka bashkë prej të kvalive të mdoj. Qa ka thamë? Ma në me, nësës ma një prej derësit kërgjohë, këtë fjalli. Ka thamë, Mën të hewa në bil edeb, Kush e shpërfil e në përkamb edepin, edukatën, sjellin. A oki bebi hirmeni sunen, dënohët dhe privohët nga përmbajtje suneteve. Por në njeri s'ka edep, s'ka edukatë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 Ja njësë, ja njësë, ja njësë E kur të shifësh, hajë se si shbash Shume ma dhe mu fal Po mu i këtë në zemër mu kënë imani Ekshë së mëra Kjo nuk është ma e ma dhe Thot E kush ish përfil farzët Oqiba bi hirmanil ma'rifa Ja mërë Allahu këtë një hurin për Zotin Hitë se një falohu në gjellë varë Allahu në rrëtë Prej ku filon Prej te e debi Prej te e debi Më në nësijelë mangson adab mangson dhe mangson i lënë sometet i lënë farzët edhe Allahu ia shkul krejt një urinë që ka qenë për Zotin, Allahu na dëvit. Kur ti shkulot një uri, ama nuk mbetet prej atina as një send. Pastaj do të bëjmë Kaym al-Juziyya duke komentuar këtë fjalë. "Wa haqiqatu al-adab" e për çka po fol. Për çka po fol Abdullah Mubaraki? Thotë realiteti, hakikati e adebit është istimalu al-khuluq al-jamil, përdorimi dhe shfrytëzimi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 Pro, nëse e rokë në i virus, këthejet në veti. Pro, e ki po një, një njëri të buseshur. Po, nëse qëllon në i shokë që i ka mërolat gata, e ka e debin e, e, e ligë, po, i mundët pak mendikute aje. I po, shkon në ko, imunitetit i dhe të leje ketë, shkon me ketë. Nuk, nuk shkon me ketë. Andaj, fudajri i një adi ka thonë, unë e mami ri me një fasikë që e ka e debin e mirë. Banë gjuna e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 heij al insan li qabul al kamal bima aqtahu min al ahliya wal istidad allah e ka krijuar njerin me pergatitje per ta pranuar per perfeksion allah e ka krijuar njerin me pergatitje me komponente i ka brenda, për të arrit për bima a'tahu e eded. Për shkak ka elemente te brenda per ta arrit per perfeksion bima aqtahu min al ahliya wal istidad per çka faktorve që ai ka vendos brenda shpirtit të njeriu e leti gjale hafihi kamineten ken nari fi zënat sikur që Allahu Gjelle Gjelalu e ka vendosë zjarin në disa gurë të, të zjarin ka gurë nga e cila dzirët zjarin fe elhemehu ve mekkene Allahu e ka inspiru dhe e ka frimzu ve arrafahu ve arshede e ka mësu dhe e ka udzu o arsele ilajhi rusule dhe e ka dërguar të dërguarit o enzele ilajhi kutube dhe e ka dërguar librat për çka? listi kërraji të ilë këllkua për me nëzirë këtë fuqishë e kompërenda këtë Allahu këtë procesë e ka bërë për me nëzirë fuqin e mërëndshme në të jashtëme li kemali hi ilë lë fiël për të nëzirë fuqin e mërëndshme e fshehur në veprimtari të jashtëme këtën Allahu gjellë vala wa nefsimu e wa masë u waha pasha shpirtin dhe ataj cile ka për sosë këtë shpirt e ilhemha fujura u tekwaha allah e ka frimzu k'spirit me prishje dhe ndrejte i ki fuqit mu prish mu bo kafsh dhe i ki fuqit mu bo cka jam bo njer pejgamber allah e ka gjet si pejgamber jam bo njer te devotshum jam bo evlia allah e ka avru afur ka njerz qe ka thon pejgamberat i thot allah ju jello wala ozot banësh kët vej por da je banë A dini, njerës, ka tonë për nga mesenam, kao për njerësve, i dhe akseme alë Allah, kur të betohet pasha Allahum, i thot ozot, banë e që këtë vejpër, Allahu e banë. A muni me para mëndu saka më rikën altë, i thot Allahut ozot, që këta kime bo, aje banë. Kjo për çka këtë më, ërlidhjes të madhe qëka e ka me Allahum të e bareke, vë, ju a dini për nga mërë, për nga mërë e kanë pasë mundësi në lutë, ato p se se ka përdojë sakon i, i, i, i plëtsum, po ajësikur të kishtan, banë o Zotë e kishë bo, a e dini nuhje, i shka tha, o Zotë, më se le asë i qafirë në bitok, këti i murë Allah, apo, për nga mberi ale i salatu sëllam, gjithashtu, i tha, ati përplasi këtë kodrat, ndor i kam, jo, kjo të tërshka se i ka thënë jo, të kishtan po, ishqin përplas, pse, se ka lidhjet madhe me zotin të bareke, them u prish kad aflaha man zakkaha kashbutu w kush pasturo i nxerr kto jas la kad khaba man dasaha dhe kad dshtuar ai cili e ul vetvete çka thot Ibn Qayyim në shpjegimin e, e këtij ajeteve fa abara an khuluqun nafs bitaswya adallati ala al-ehtidali wattamam kur e ka përmend Allahu nefsin nefsin çka ka thon e ka përdor shprehjen taswya u e nëfësin, u e ma se uaha, pasha shpirtin dhe ataj cile e ka drejtu e shpirtin e ka drejtu e dhe prekso i bonkajim e ljozije ka, ka përmen se shëmtimin në në pamje shëmtimin në pamje, mungesa e, e organeve kjo është vetëm në fizik ndërsa në shpirt krejtë vë allohja jepë mundësin njët krejtë vë allohja jepë mundësin njët, pastaj nëse e përdorim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 e pa dëshiruar. Mirpo shpirtin përcisin njerëzve Allahu xhëlala e ja jep me mundësi për tu dier. Andaj nuk ka thon këto se fizike janë që mi dhan të përcosur, jo, shpirtin e ja kemi dhan të përcosur. Pastaj thot, thum akhbara a, akhbara an qabulaha lil fujuri wal taqwa. Dhe pastaj ka treguar se shpirti e pranon prishjen, shfrënimin dhe takvallokun. Andaj esenca e prishjes është në shpirt, dorsta gjunoat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 Bil fujur, me gjonahe Wallahu Subhanehu ve wa Teala A'lem, Wallahu Jelluala E din mësmirti Kjo saj përket shpirtit Pra ku është esen saj e debit të shpirtit Kini po njerëz i shprejnë kështu Kërë thojnë dhalla shpirti më do këtë Dhalla filanin shpirti më do Ame nuk o shumë i heshëm Leje shpirti më do Kam dëshir me nejtë me ta Ma dëngjejmë për ta E dini për pengamberin së sëllë?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 Shikimi ti nuk ka dhevju Zagh është me dhevju Wa ma të ga dhe nuk e ka tëpruve Me këtë ajet Ibn Qajmë el-Gjuzije Argumentohet se Muhammedi a.s. është Ma i mire Se? Thodë, wa fi hadhihi l-ajeti Esrarun agjibah Në që këtë ajet Ka sekretet që ditëshme Wa hie min ghawami dhe l-adab dhe kjo jam prej edebeme të hova që da më dhonë e gawamit, edeb që ndë një herë të jek i ledzu këta jetë dhe nuk e kjidi se kjo prej edebit kjo nuk e kjidi se është prej edebit a da i pëm ka imel gjozije, që ka thot, prej edebit thot, kret edebit në Kur'an kur kur nuk është i kalzum me, me tekst po është i, i, i vendosë kështu shëhtas ti nuk e shëht po ku që ka shku menja se këtu foljë, pengamberi me zotin e ti, kjo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 të janë edebe tolla që ska Allahu ja ka vendos më të plotit, më të përsosurit për njerëzve, për shëndetit që shfshi mbi ata. Tawa ta hunake basruhu wa basiratu, janë harmonizuar shikimi i syrit me shikimin e, e zemrës. Wa tawafaqa wa tasadqa fi ma shahadahu basruhu, janë harmonizuar dhe janë përputh. Ajo çka po e shef me për pranimin e tij të vërtetshëm. A nuk ka po diçka ka thjesht ka një mishtat kaci në fronin e Zotit te bareke وتعالى në fronin e Zotit xhelo ka fol me Allahu xhelle xhella wala pasai thot weli hada qala subhanahu wa taala ma kadaba al fuad ma raa afa tumarunahu ala ma yara zemrati zemrati nuk e ka përgënjeshtruar nuk e ka thujt rren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 Kër është të ku me Allahu në gjellëva ala, qëa i ka thënë? Rabbi erini andur i lajkë Ka thënë, o zotë ma mundësë të të të shofë Dërsa Muhammed a.s. kër e ka ngritë Allahu ashtë lartë Qa i ka thënë? Thotë Allahu ma zaghë al basarë Se ka deviju shikimin Ku a dalimi? Ku është dalimi? Thotë i bëmën qajmë el gjozije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 Lem aqima fi zalika al maqam kun ash ngrit na ket pozit dhe grad wafa hu haqqan yakad an pozit as haqin cela as ta pozit wa lam yaltafid basaruhu wala qalbuhu ila ghayri ma aqima fihi al batta siriti zaimrati as shikimi zaimras as shikimi sirit nuk kan livrit ka livrit per dha çatiku e ka vendos Allah e ka ngrit Allah Allahu en pozita larta dhe aj as nuk ka thon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 Kur kur frimon shumë liber, si kër -kër në livër Si kur kur him në detja tje Gjitë, gjitë, gjitë, gjitë edhe Janë gjitë margaritari, dhe pa po. Kështu e për shumë vetën i përkajim e lë gjuzije Në fund që ka thot Këtë feja është edhe A e majet men Këretë feja është edhe Me pas thonu në këtë fjal Allahu e din cilën fraksion këshën rëndit Allahu e që di Po alhamdulillah që ka thonë kë E ka thonë njësë ma të mdoj se kë Adebu huwa al-din kullu adabi ashkitfa ya e do ta shoh me çish ashkitfa ya belayna allah u jalla wajlallat ta arshme elucim allah u tebareke u teala ç allah u jalla jalaluhu nanjeros me adeb te mir me adeb te peigamberve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 Allah, I amin. Mean.